Buonasera e bentrovati e bentrovate alla puntata di Entropia Massima del lunedì sera e vogliamo eh, mandare un saluto a tutti i compagni e le compagne in ascolto in particolare a quanti e quante sono private della propria libertà personale Oggi durante la nostra puntata tratteremo della tematica, eh, diciamo dell'asse tematico Eh, tecnologia e decrescita e in particolare ci occuperemo delle criptomonete quindi ne abbiamo già parlato in passato eh, in radio e ci siamo insomma concentrati su quello che era eh, la principale moneta diciamo più diffusa cioè bitcoin Infatti, oggi faremo un discorso più, più astratto più Diciamo generico sulle criptomonete, anche perché come vedremo eh, possono rivelarsi uno strumento davvero molto utile, un'opportunità forte per chi eh, si muove eh, nel mondo eh, del sociale o, o in ogni caso che porta avanti istanze eh, comunitarie autogestite dal basso. Eh, lo facciamo eh, con un ospite eh, che salutiamo subito. Ciao, Radium. Ciao a tutti, buonasera, <ride> grazie per avermi, <ride> e, e allora. Diciamo possiamo, possiamo subito entrare nel vivo. Ecco, in una prima parte eh, cerchiamo un po' di spiegare eh, che cosa sono queste criptomonete, eh, come, come funzionano. E, quindi direi, di, direi di, senz'altro di partire dalla, eh, dal concetto stesso di, eh, di valuta basata sulla crittografia, che cosa significa? Cioè, eh, noi sappiamo che. Eh, storicamente eh, per i commerci si sono utilizzate ad esempio delle eh, materie eh, mh, diciamo dei metalli preziosi, ecco, delle materie scarse, l'oro, l'oro è l'esempio più classico. Eh, poi eh, a un certo punto si è agganciato il valore dell'oro al valore delle monete o banconote eh, e quindi eh, c'era un'entità riconosciuta, uno Stato, un regno eh, che emetteva dei, dei titoli eh, di, di credito eh, basati eh, sul valore che avevano i metalli preziosi in quel momento, l'oro in quel momento, quindi c'era un aggancio perfetto e, e già si introduce il concetto di fiducia nei confronti del, eh, dell'entità che, eh, che emette e gestisce. questa questo strumento poi dopo a un certo punto nel 1970 ci si sgancia quindi c'è il momento in cui con, con Nixon eh, negli Stati Uniti il valore del dollaro non è più attaccato agganciato a quello dell'oro quindi ha un valore totalmente eh, <coughs> suo e questo è un momento importante perché significa che allora se non c'è questo legame significa che la banconota, il dollaro ma insomma si può generalizzare le varie banconote in realtà non ha alcun valore connesso con eh, una fisicità e, e dunque eh, questo ci aiuta a capire eh, che eh, introducendo eh, attraverso dei sistemi che vedremo oggi, cioè attraverso la crittografia eh, delle monete mh, che possono essere eh, scambiate a livello di diciamo utilizzando le reti informatiche Tutto sommato non si fa qualcosa di molto diverso, se non che ovviamente in questo caso non c'è un ente che la emette, eh, è eh, una comunità che si, eh, eh, diciamo che si raduna intorno alla eh, creazione di una moneta, alla diffusione di questa moneta, all'uso di questa moneta e poi ne decreta, eh, ne decreta il successo eh, semplicemente basato sull'utenza eh, sull della, della moneta. Ecco, questa è una piccola introduzione ma lascio la parola... A radium che sicuramente potrà darci eh, diciamo un punto di vista più scientifico ok grazie uh, l'introduzione è veramente buona nel senso che io mi limito poi adesso un attimo ad arricchire quello che hai già detto te che è uh, quello che più o meno c'è da dire um, La criptomoneta si chiama così appunto perché viene prodotta attraverso un sistema criptografico di hashing e quindi si fa in modo che uh, una serie di macchine connesse in un network, uh, in vari chiamati miners, um, facciano sì che il, il, il computer, la macchina, operi dei cicli, moltissimi cicli, diciamo in maniera tale che sia impossibile che si abbia la possibilità di un intervento umano a eh, inficiare il processo che l'algoritmo è destinato ad eseguire insomma programmato ad eseguire e riusciamo ad ottenere qualcosa che come descrivete prima eh, parlando dell'oro è paragonabile a un, un artefatto eh, digitale eh, questo artefatto digitale rimane... come dire, dentro alle criptomonete per, mh, diciamo della prima ora classiche o la più famosa che è Bitcoin eh, rimane una risorsa limitata come avviene l'oro o i metalli preziosi in natura e eh, questa moneta circola in un network peer-to-peer -peer che è mh, molto simile a quello che ci possiamo immaginare quando facciamo file sharing eh, con BitTorrent eh, da cui appunto nome Bitcoin eh, le criptomonete sono... Mh, a oggi ehm, le alternative eh, gli altcoin cosiddetti a bitcoin sono 585 derivati eh, dalla blockchain eh, diciamo principale che è quella di bitcoin eh, blockchain è un altro termine eh, che, che è forse anche più interessante di criptovaluta eh, che serve appunto a descrivere questo, questo nuovo genere di pagamenti i parametri distribuiti vali La blockchain è appunto il database programmabile che deriva dalla produzione di questa criptomoneta e dalla sua circolazione, Una, diciamo in un libro delle transazioni che è pubblico ed è posseduto da tutti i partecipanti appunto al sistema, al network. possono eh, verificare indipendentemente attraverso strumenti come blockchain explorers eh, o, qual o qualsiasi altra cosa si voglia usare per, eh, per diciamo minare la a loro volta e vedere quali sono state le transazioni del sistema in ogni punto insomma da, dal suo inizio fino, fino a tempo presente. Eh, è interessante perché è il um, Forse il primo esempio di sistema veramente decentralizzato di produzione di una moneta che è eh, comunque solido nel senso che, che permette di ricreare virtualmente i vantaggi e forse anche i svantaggi del denaro contante, cosa che non era stata possibile fino a, diciamo appunto all'avvento di Bitcoin. Perché prima o comunque eh, se andiamo su un conto corrente bancario normale, diciamo convenzionale, di una banca come come abbiamo tutti o quasi tutti eh, lì abbiamo che eh, l'ammontare del denaro sul nostro conto equivale a un numero che viene digitato insomma dal bancario, dall'impiegato di banca che amministra il nostro conto. E, quindi è totalmente digitale, quindi sono zeri e uni alla fine, insomma, non è sì, che. Infatti, proprio eh, proprio ehm, come dire, zeri e uni, ma nel caso della moneta bancaria vengono. inseriti a mano e vengono creati appunto da nulla come sappiamo che paradossalmente il denaro viene creato dal sistema bancario oggi e che viene ripagato appunto il debito con lavoro vivo di qualsiasi lavoratore lavoratrice che c'è nella società di oggi in un modo cosiddetto avanzato o comunque occidentale mentre nel caso di Bitcoin questi 0 e 1 invece sono Um, è il risultato di quello che si chiama proof of work che è appunto la prova che il computer ha lavorato e che ha accumulato uh, diciamo abbastanza lavoro per trovare la soluzione a un problema che è quello di risolvere appunto l'algoritmo criptografico e la soluzione diciamo uh, viene uh, registrata come produzione appunto di questi coins Eh ecco no, quindi no, abbiamo detto bitcoin sicuramente è la moneta più, più conosciuta ma tu ci hai detto che ne esistono eh, insomma, più di 500 attualmente quindi eh, vorrei, vorrei chiederti oltre a questa quali altre stanno avendo eh, un, un buon, una buona diffusione e quali caratteristiche hanno queste altre? Beh queste altre sono fondamentalmente variazione, eh, variazioni del, dei parametri che definiscono Bitcoin eh, che sono appunto la difficoltà nel senso eh, di quanto sia difficile appunto risolvere questi problemi criptografici e creare nuovi coin, se la si abbassa si possono creare coin appunto più velocemente eh, Bitcoin rimane riferimento nel senso che con Bitcoin avremo 21 milioni di coins eh, prodotti Uh, diciamo l'ultimo coin verrà prodotto nel 2140 si può giocare ad esempio su questo differenziale, su questo parametro per avere coin con caratteristiche diverse oppure in bitcoin abbiamo che il tempo di processamento di una transazione, dato che il tempo di processamento di un blocco di creazione di un blocco contiene appunto Bitcoin uh, è di 10 minuti e si può giocare anche ad esempio su quel parametro e avere trasferimenti più lenti e più veloci Eh, dipende un po' da come si cucinano quegli ingredienti che sono sempre gli stessi però eh. poi eh, dipende anche da quanto successo ha la moneta cioè da quante persone la utilizzano per eh. acquistare beni, servizi quindi eh, che ovviamente è, sarà anche quella il risultato di una buona scelta di questi parametri ovviamente quello sì però ehm, come dire... con con quello che è successo con Bitcoin è che Bitcoin rimane comunque la moneta che ha avuto più successo la prima ed è quella di riferimento le altre sono più tra le sperimentazioni eh, ad esempio per eh, dire in vari contesti che possono essere quello più scientifico nel senso che la prova di lavoro per far trovare i, i, la stringa che rappresenta il coin eh, viene fatta per cercare i numeri primi per esempio oppure Coin che vengono premiati e distribuiti a comunità come co-villaggi eccetera per, per avere diciamo una moneta interna e usare questa tecnologia per quel fine. Ecco questo è un aspetto molto, che... molto interessante che certamente eh, dobbiamo, dobbiamo approfondire quindi eh, farei intanto una, una breve pausa musicale per ritrovarci fra, fra un paio di minuti approfondendo questo aspetto okay. cioè eh, visto che appunto da quello che capiamo Bitcoin ha il grande vantaggio di essere la prima. ma la prima che ha funzionato eh, e che quindi c'è molto spazio per la sperimentazione scientifica, sociale o di, di, di questo tipo diciamo. allora è utile chiederci fin da subito eh, cosa ci potremmo fare e, e quindi vedere anche alcuni degli, es degli esempi che stavi iniziando a, a, ad elencare adesso eh, quindi facciamo una breve pausa e ci risentiamo fra un paio di minuti in diretta ok perfetto Allora torniamo in diretta. Questi sono gli 87.9 di radio onda Rossa. La trasmissione entropia massima in corso. Stiamo parlando di criptomonete. Abbiamo un ospite che eh, con cui ci siamo collegati, eh, Radium. E, e a questo punto, dopo aver introdotto il concetto di criptomonete, eh, siamo, eh, abbiamo cominciato, siamo passati a parlare di come potremmo utilizzarle a livello di comunità, a livello sociale. Quindi eh, già eh, avevamo fatto alcuni esempi di eco-villaggi. Potresti parlarci un po' più nello specifico di questi? Sì, eh, per contestualizzare eh, fammi fare certo. una brevissima digressione, ma proprio brevissima. La puntata è giustamente sulle criptomonete perché Bitcoin è famosa per essere la criptomoneta appunto per eccellenza. giusto per chiudere il discorso di prima eh, bitcoin è così importante perché in totale con eh, appunto questi quasi 600 cripto coin che ci sono in giro abbiamo un totale di capitalizzazione di mercato che è di 5 miliardi di dollari e solo bitcoin ne prende 4 quindi ti rendi conto che tutti gli altri messi insieme sono veramente eh, appunto un quarto di quello che è solo bitcoin e per quello che c'è questo divario che è, è tra virgolette incolmabile adesso a sei anni di distanza, si vede che quello che ha preso più piede sarà quello che appunto avrà la storia diciamo uh, più importante a livello di dimensioni, se si entra nel mainstream con queste cose. Per tutto questo, uh, per appunto introdurre il discorso degli usi che si possono fare a Um, la puntata uh, si deve forse chiamare con un sottotitolo che è appunto la blockchain e quello che può fare appunto la blockchain che contiene appunto questi coins che circolano. Uh, è molto di più uh, di far circolare appunto solamente una moneta quindi uh, può essere appunto um, diciamo trattata come un qualcosa di maleabile nel senso che si possono aggiungere dei piani, dei layer uh, sopra la blockchain o sopra una, una tecnologia come la blockchain uh, diciamo ad hoc chain, cioè si possono creare da zero e si possono creare per uh, fare qualcosa che sia di molto specifico e che serva appunto a risolvere problemi che sono legati anche uh, appunto a livello più comunitario e non uh, a livello globale nel senso di mercato globale, anche se ci sono uh, come dire criptomonete, chiamiamole cooperative che sono pensate per un movimento globale. Uh, il fatto è proprio che la blockchain mh, Obbliga un po' a ripensare il rapporto tra tra gli uno e i molti, come interagiscono molte persone, che cosa significa non avere più distanze per scambiarsi valore sotto forma di denaro e di criptomoneta o di quello che ci vuole? perché eh, con cose come appunto gli smart contracts che sono degli script sono dei pezzi di software che servono a um, comandare la blockchain nel tempo per farle eseguire delle operazioni anche solamente tra macchine o tra tanti nel senso uh, umani che usano macchine um, questo um, è il um, Diciamo tutto il fronte che, che ci obbliga a, a vedere, a sperimentare, a capire che cosa possiamo fare con questa tecnologia. Quando parlavo di ecovillaggi parlo di... Eh, parlo di e quindi anche può essere tutto il mercato, comunque l'industria... culturale detta male o il settore artistico e dello spettacolo detta bene, mi viene in mente un progetto come Common Coin che si sta sviluppando diciamo come ed è l'idea di ai membri un sistema monetario decentralizzato di coin prendendone e ricostruendone le features e insomma metterli insieme appunto solamente per servire una situazione specifica eh, si stanno sviluppando interessanti e nuovi e forse necessari e che diciamo qui vale la pena dare magari tentativo, um, mm. mi riferisco a quello che definiamo common fair che è altro in, in che è in, è in, è iniziare a pensare a, a maniere di, di ricompensare la comunità per quello che si dà la comunità stessa, uh, cioè fuori di retorica e fuori di utopia, uh, che um, Semplicemente dire che se io contribuisco a, al miglioramento della mia comunità e la scala la scegliamo insieme per carità, ehm, devo poterne avere un ritorno economico soprattutto se sto vivendo in un periodo come il 2008 fino adesso, ehm, non mi sta dando grandi prospettive in termini di di ripreso di mercato condizionale. insomma e quindi cercare di, di sperimentare con eh, appunto innovazione tecnologica e vedere qua, come si può eh, parlare di una riappropriazione del potere non solo di creazione della moneta ma appunto di, eh, di sovranità monetaria in senso eh, molto individuale poi lo sto dicendo, um, al di là appunto di tutte le tematiche che si possono appunto poi andare a scoprire adesso di geopolitica o politica europea. Cioè, quindi quindi è anche un modo per sganciarsi e all'interno della propria comunità autogestire il modo in cui viene diffusa una moneta e quello che eh, e gli scambi ad essa connessa se non ho capito male certo la propazione appunto in questo senso cioè eh, do due esempi eh, uno è quello della carta di credito e la carta di credito è stata inventata negli anni cinquanta e appunto oggi non, non andiamo più tutti in giro con la giardinetta o con una macchina che è stata inventata negli anni 50, cioè ci siamo evoluti questo si potrebbe fare anche appunto con uh, quello che riguarda i sistemi di pagamento e le carte di credito per, uh, per fare un esempio uh, un altro esempio è, è dire proprio um, Mi riapproprio, non so, del, del mezzo eh, e, e quindi cambia, cambiano un po' le regole, cambiano un po' le interazioni, cambiano un po' le possibilità anche di, di fare economia. Mi ritorniamo all'ecovillaggio come, come anche qua come esempio topico, no? Eh, però è proprio dire eh, posso, come faccio con l'email, per esempio, con eh, l'Instore Messenger o con quello che, che vogliamo usare sullo smartphone. Però... avere un'esperienza diversa di quello che finisce la mia traduzione e capire che il potenziale allora eh, mi permette di agire nel mio contesto in, in maniera se vogliamo più desiderabile eh, tutto questo eh, al momento e a livello di situazione, non è di sicuro a livello di adozione di massa però eh, esempi come Macao per esempio in cui sto lavorando appunto di mh, retribuzione del lavoro eh, fatto per la comunità ma che può essere eh, non so eh, in Islanda stiamo sperimentando la blockchain come, come moneta complementare municipale dove tu eh, se partecipi ad una piattaforma che c'è già Uh, e questo sta, sta già succedendo in pratica in uh, in una, una procedura, in un evento che è un evento annuale di uh, lo chiamano participatory budgeting, quindi tu partecipi uh, a, diciamo all'allocazione di, um, di una certa quantità di denaro che il comune dà dis uh, a disposizione e l'allochi ai progetti che ti che ti interessano di più, insomma, andare ad ciclabile o. Eh, non lo so, dalle o piscine in mezzo a geyser o da quello che possiamo immaginare che possa sembrare appunto eh, la vita di tutto il vicinato o di tutta la città di Reykjavik o comunque varie proposte che vengono fatte dai cittadini e questi cittadini vengono votati e questi voti vengono sommati in quello che chiamano social credits sono fondamentalmente dei punti di reputazione che tu guadagni su questa piattaforma che fai tra l'altro un Facebook per fare tanto partecipativo a livello comunale. Quello che stiamo facendo adesso è trasformare questi crediti sociali in criptomoneta ah, e, e farli circolare e tu, da e uh. migliorato il vicinato di Rechiavi con la nuova pista ciclabile eccetera, Uh, puoi andare a comprarti il biglietto del Pullman e ti verrà fatto lo sconto con l'app uh, dell'agenzia appunto che gestisce il trasporto dei Pullman in città e praticamente la città ti ridarà uh, in termini di trasporto uno sconto uh, pari a quello che insomma il tuo sbattimento mentale di proporre qualcosa di sensato per migliorare la vita in senso comune eh, eh, eh, diciamo ha fornito appunto la comunità stessa ah, questo è estremamente interessante sostanzialmente ci stai dicendo che più uno partecipa più partecipa con idee che vengono votate e gradite dagli altri più acquisisce una eh, una moneta, una criptomoneta insomma sì. fatta ad hoc che viene tradotta proprio da, da, da click a, uh, a moneta e quindi eh, la città poi lo, lo remunerà con degli sconti sui servizi pubblici È un'idea molto interessante, parecchio diversa da quella di minare una moneta eh, come si fa per esempio col Bitcoin. Infatti, eh, noi stiamo cercando di eh, superare eh, questo concetto di mining. Eh, di bitcoin o 1.0 chiamiamolo macchinico puramente macchinico nel senso che con eh, ad esempio questa cosa che hai subito colto che eh, in proporzione a quanto tu partecipi viene, eh, viene appunto retribuito diciamo viene appunto premiato Noi vogliamo arrivare a, a un livello di interazione tra umano e algoritmo eh, dove appunto l'input eh, che segue un certo sistema di valori, speriamo appunto desiderabile, eh, viene retribuito e insomma eh, dà istruzione all'algoritmo per minare moneta e retribuirmi appunto per quell'azione. No? E quindi eh, spostiamo insomma l'incentivo dai cicli di computazione della macchina fine a se stessi ai cicli di computazione della macchina che vengono istruiti da qualcosa che avviene nel mondo reale e che in questo caso serve a migliorare il bene comune insomma, ecco a il comune. bene comune qualche parola in più per spiegarlo a chi ci ascolta Eh, con il bitcoin ma anche con altre criptomonete quello che succede è che c'è un algoritmo che si, si lancia e in base a quanta potenza di calcolo hai sotto quindi in base al tuo hardware tu sei in grado di creare delle nuove monete più si va avanti nel tempo eh, più c'è un comportamento eh, asintotico della moneta quindi all'inizio sarà facile minare poi nel tempo sarà sempre più difficile, un po' come facendo un analogo con l'oro quello che avviene in una miniera d'oro appena scoperta, all'inizio è facile staccare pezzetti d'oro dalla miniera mano a mano che i minatori vanno e tolgono l'oro, diventa sempre più, più difficile eh, estrarla, fino a che diventa quasi impossibile per, fino a che eh, la, la moneta si trova a, a tali distanze eh, che eh, non conviene più neanche, eh, neanche utilizzare Degli, dei mezzi per, per estrarla ecco, questo è come funzionano le criptomonete e giustamente eh, il compagno ci sta dicendo, attenzione che questo lo si fa solamente sulla base dell'hardware, dei cicli di clock, come si dice in gergo e quindi è, non solo fino a se stesso aggiungo io, è anche un problema di, eh, di energia perché, perché l'hardware eh, funziona con l'energia elettrica, quindi di fatto si sprecano anche eh, risorse energetiche e in ogni caso quell'hardware deve essere prodotto e distribuito e crea, e crea danni nel mondo qui invece si sta proponendo una cosa molto interessante cioè non un algoritmo fino a se stesso ma una, la, la, il classico incentivo alla partecipazione che insomma ci portiamo dietro già dall'esperienza di Porto Alegre oggi sembrerebbe arrivato a, a, a un esito eh, diciamo così monetizzabile ecco, anche se eh, la parola può essere insomma anche fraintesa no? eh, infatti non va eh... Il problema principale è diciamo, la, re la reificazione stessa, no? eh, nel senso mh, noi stiamo cercando di eh, decentralizzare eh, e mh, di togliere insomma al mio potere quello che quello che si prende in continuazione, cioè eh, la nostra stessa creatività, insomma la vita ormai eh, e cercare di decentralizzare il processo, renderlo autogestito, autonomo, eh, appunto eh, correndo il rischio sempre, devo sempre di ricordarselo, che non bisogna mercificare a nostra volta poi eh, insomma tutte quelle transazioni che... Diciamo come inizio sarebbero quelle che avvengono comunque anche se non c'è il denaro in ballo no eh, Parliamo sempre dell'ecovillaggio, non serve monetizzare tutto eh, Dall'altra parte serve forse iniziare a prendere confidenza con questi strumenti Perché eh, sono anche emancipatori nel senso che eh, se si inizia a capire appunto qual è allora eh, l'architettura sottostante Sarà anche più difficile per il mio potere trasformare e ricentralizzare come, come sta succedendo insomma eh, se vediamo l'Intel che sta aprendo un uh, gruppo di ricerca speciale sulla blockchain l'IBM che sta parlando con la Federal Reserve per capire come usare questa tecnologia a livello mainstream E eh, qui, eh, qui apriamo fatto, in effetti apriamo un'altra altro, un altro, un fase molto importante. Eh, che io rimanderei dopo un'altra breve pausa musicale, e cioè ah, al solito eh, la sussunzione, usiamo questo termine, o comunque insomma, eh, eh, quello che il capitale ha sempre fatto, cioè eh, riemergere dalle proprie ceneri o da quelle che potevano sembrare essere le sue ceneri, e quindi utilizzare tutto quello che viene eh, creato a proprio vantaggio. e Giustamente noi il messaggio che noi diamo sempre è da un lato resistenziale dall'altro propositivo, ma lo vediamo nel terzo ed ultimo blocco, adesso facciamo un'altra breve pausa e vi faccio ascoltare un brano dei Doors. The storm Riders on the storm Into this house we're born Into this world we're thrown Like a dog without a bone And actor her out alone Riders on the storm There's a killer on His brain is squirming like a toad, take a long holiday, let your children play, if you give this man a ride, sweet family he will die, kill on. own allora rieccoci in diretta dopo questa breve pausa ci avviamo alla terza ed ultima parte della trasmissione che l'abbiamo già anticipata segue un po' anche l'andamento delle varie trasmissioni su tecnologia di crescita che abbiamo che abbiamo fin qui svolto e cioè al solito conosciamo le tecnologie e questo è importante ci diceva Radium eh, innanzitutto per capire quello che sta succedendo e il modo in cui eventualmente eh, il eventualmente o oh, certamente il capitale eh, metterà in atto per eh, al solito fare gli interessi di pochi quindi conoscere significa poter eh, sapere quello che succede ed essere pronti a resistere e dall'altro lato l'altro aspetto importante che noi sottolineiamo è fare anche noi qualcosa con queste tecnologie perché la novità rispetto ad altre tecnologie eh, diciamo eh, precedenti A, a, a, diciamo all'esplosione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è che queste tecnologie sono in molti casi accessibili e noi ci occupiamo di quelle che sono accessibili e questo lo, lo sono senz'altro le criptomonete quindi eh, in quest'ultima fase parte vogliamo vedere anche quelli che possono essere gli aspetti negativi e Radium ne ha cominciato a parlare l'interesse eh, di IBM e di Intel su cui mi piacerebbe indagare un po' di più quindi anche vedere quali sono i rischi eh, quindi no? Av avendo fatto eh, già le opportunità vediamo i rischi giusto Radium? sì il rischio è sempre quello eh, tra virgolette culturale eh, anche se poi sembra una parola vuota però eh, il rischio è che eh, rischiamo di utilizzare in maniera centralizzante un sistema decentralizzato solo perché non siamo appunto educati o comunque ci viene fatto il continuo lavaggio del cervello che il sistema centralizzato verticale eccetera eccetera è l'unico possibile del è quello naturale no quindi il problema è e di chiedere appunto eh, dato che si sa qual è l'alternativa eh, di pretendere che la si adotti eh, un, un, un esempio è un sistema che si è inventato Varoufakis eh, più di un anno fa insomma in tempi non sospetti rispetto alle elezioni diciamo così eh, che è chiamato Future Tax Coin eh, ed è una criptomoneta per emessa eh, e diciamo al servizio del governo greco per cui vengono emessi questi coin che sono eh, dei crediti d'imposta, eh, dove tu praticamente compri oggi 1000 euro in questi coin, eh, se li tieni per eh, un anno, l'anno prossimo lo Stato te li riprende, e però li usi per pagarci le tasse ci paghi 1500 euro, quindi eh, se tu fai credito allo Stato, poi lo Stato ti premia, fa credito a te. Um, si può fare domani, cioè so soprattutto a livello statale perché l'infrastruttura ci sarebbe. Um, la cosa che è meno democratica uh, e che mi sento di dire è, è appunto distrattenti nel senso su bitcoin eccetera, cioè uh, iniziare adesso a minare bitcoin non so quanto possa costare, però costerà almeno un 15-20 mila euro di. a meno che uno non voglia partecipare in un pool però indipendentemente saranno 15-20 mila euro di investimento per avere questi eh, nuovi circuiti ASIC che sono appunto application specific eh, integrated circuit quindi hanno fatto dei circuiti apposta per minare perché la difficoltà si sta alzando cioè mancano ancora <coughs> sui 125 anni a 2140 però già più della metà dei coin dei bitcoin sono stati minati eh, quindi siamo già oltre 14 milioni e su 21 milioni ecco scusa quindi, sempre per si spiegare più potenza per, per trovare quelli nuovi no quello che invece eh, stiamo, stiamo facendo appunto eh, cioè eh, sto lavorando con Dineorg Eh, appunto per sviluppare quello che abbiamo iniziato quattro anni fa e eh, che si chiama Freecoin e che sinceramente è il tentativo di Minimizzare un po', eh, abbassare il livello tecnico di ingresso per l'utilizzo di queste tecnologie senza appunto comprometterne la fidabilità, magari anche migliorandone un po' a livello plug and play, nel senso che sennò no uno deve essere un ingegnere per poter utilizzare queste tecnologie in maniera sicura. Um, L'idea è cercare di dare una serie di uh, tools che sono appunto poi open source e che veramente uno può dire va bene io mi prendo questa questo toolkit, mi prendo quell'altro e mi faccio quello che mi serve per la situazione in cui sto eh, tutto il discorso che stiamo facendo ah, so, a livello appunto delle smart grid, a livello eh, di come si interagisce tra, tra peers, cioè tra eh, membri della stessa comunità geografica anche e ci e sono i nuovi modi in cui si può fare con, uh, con questa tecnologia uh, vediamo come, come si può semplificare e, um, e come si può appunto uh, re farla rendere come un servizio e meno magari come uno strumento speculativo qual è appunto la critica che si fa sempre a Bitcoin perché comunque Bitcoin costa 250 euro giù di lì oggi io non guardo neanche più perché non um, non mi interessa da quel punto di vista cioè è abbastanza elitario da quel punto di vista è meglio capire come si può migliorare forse la tecnologia della blockchain e, e vedere da bitcoin come si può evolvere eh, se si hanno insomma un po' in mente forse i valori che che stanno a cuore a me a te, agli eh, ascoltatori della radio e quello che significa Radio Onda Rossa e quello che rappresenta certo e questo se, se ci pensiamo è anche quello che gli stessi autori di bitcoin onestamente hanno sempre detto e cioè noi, per noi è un tentativo siamo disposti comunque a parlarne e non deve essere presa come la moneta, la criptomoneta cioè è un primo tentativo ben riuscito ma eh, massima apertura eh, ad altri tentativi quindi questo da questo punto di vista mi sembra un approccio onesto e dopodiché è vero eh, che come hai ricordato ormai è uno strumento Diciamo abbondantemente fuori dal, nostro, dal, nostro, dal controllo di, di persone eh, diciamo da, normali tra virgolette, cioè, eh, ormai è appannaggio di chi eh, appunto ha un, un investimento da fare perché come dicevamo prima, per eh, minare i bitcoin, cioè per crearne di nuovi, quindi per non acquistarli a 250 euro quanti so, a quanti sono. a un certo punto è arrivato anche a 1000 euro lo ricordiamo eh, per minarli un tempo era era, bastava un computer oggi è impensabile tirar fuori dei bitcoin con un computer bisogna comprare un'attrezzatura specifica che era quella che ci descrivevi tu quindi un'attrezzatura che costa 20-30 mila euro quindi è fuori dalla nostra portata però ecco bitcoin è qualcosa da studiare per poter fare qual qualcos'altro e freecoin potrebbe essere questo qualcos'altro sicuramente un ottimo esperimento giusto? Sì e non solo appunto Freecoin nel senso eh, tutto quello che si chiama Bitcoin 2.0 che, che sono cose come Ethereum che è praticamente eh, fondamentalmente riscrivere tutto però per far funzionare la cosa solo a livello di questi appunto smart contracts che sono dei software che fanno attivare la blockchain quando succede qualcosa su internet nel senso più generale possibile. Eh, oppure abbiamo appunto variazioni del tema che sono come le pegged side chains che sono non sono né altcoin né altchains e quindi sono, sono delle gridazioni delle modularizzazioni e tutto, tutto in fase di sperimentazione eh, è iniziato nel 2009 eh, c'è stato già un piccolo anno scorso di contribuzioni al miglioramento appunto di bitcoin core che è il codice Eh, insomma eh, la base di codice che, che ha iniziato ed è quella che eh, viene mantenuta per la maggiore insomma eh, e aspettiamo che quest'anno sia ancora più esplosivo nel senso che ci siano ancora più contribuzioni che ci siano anche più articoli accademici che ci sia insomma come dicevo prima dato che anche Quelli che vengono chiamati big player si stanno interessando alla cosa e stati stessi ci si aspetta che a livello proprio di tecnologia di per sé questa cosa venga un po' insomma più standardizzata forse anche istituzionalizzata e il modo per averla istituzionalizzata in maniera desiderabile è che sia fondamentalmente criticamente assimilata da noi che dovremo poi usare queste tecnologie insomma. E eh va bene, allora diciamo che eh, siamo, siamo ormai in chiusura. Ecco, eh, abbiamo fatto una puntata molto interessante, come sempre, quando parliamo di, di criptomonete. Eh, vi invito ovviamente eh, a, ad andare anche sul, sul sito, sulla nostra pagina, dove potrete riascoltare nei prossimi giorni eh, la puntata e anche eh, spedirci email per contribuire. voglio chiaramente salutare eh, Radium che gentilmente eh, si è collegato eh, per, per poter essere presente con noi questa sera eh, addirittura dall'Inghilterra e, e niente lo, lo, diciamo l'invito è alla prossima, al prossimo approfondimento quando sicuramente lo chiameremo ancora una volta se lui sarà sempre così gentile da, da, essere, da essere dei nostri sicuramente sicuramente <ride> ah, grazie mille davvero Allora eh, Entropia Massima finisce qui e vi lascio alla sigla.